Зупинялися там, де просила котре-небудь і дівчат. Тоді вона йшла до хати і виносила макітру млинців. Усі оточували її, хапали ті линці, і знову сміх, галас, веселощі, гули бубни, гули гуслі. Танцювали ряджені у вивернутих вовної назовні кожухах з розмальованими обличчями, схожі на диких звірів, чортів, відім та русалок. Потім коні мчали далі, і в їхніх гривах розвивалися на вітрі барвисті стечки. І над самим селом луна, дзвінки, дівочий сніг та поробоцький жарт. Хтось надумав, а давайте поїдемо за село у поле, в ліс. Інший порадив, на Ірпінь, з горбів покатаємося. Це сподобалося всім. Поїдемо, поїдемо. До них присало ще кілька синей з інших кутків. І чимало ряджених вихопилися за поворот. Помчали по наїждженій дорозі мимо кладовища до високого пагорба, що круто спускався до річки, а з другого боку – до яру. Тут хлопці повипрягали коней, повитягали сани й дишлі. «Сідайте, хто не боїться перевернутися, до мене!» «Добриня теж випряг коня», – прив'язав до груші. Сани притягнув на край кручі, сам сів попереду, щоб правувати ними. Біля нього притулилася принишкла росийця. А за ними вмостилися хлопці-дівчата. Хтось підштовхнув ззаду, і сани, набираючи швидкості, завихрюючи за собою пухкий сніг, помчали згори. Було весело, швидка їзда захоплювала, обличчя розполеніли, з уст зривався сніг і спів. Потім дівчата від страху почали попискувати, тулитися до поробків, та добирання керував вправно, не перекинувся, не заїхав у замет а з гуркотом перемахнув по льоду ріку і зупинився далеко посеред засніжену голову. Приїхали! А тепер, хлопці, тягніть сани на гору. Хлопці, молоді лошаки, швидко потягнули назад, а Добриня на у господаря йшов з дівчатами по їхньому сліду і підганяв. Но! Соб! Гаття! Росиця не відставала від нього, і її щасливі очі сяяли радістю, бо хіба ж багато для щастя треба. «Ласкавий погляд коханого, і ти вже на сьому небі!» Назустріч їм згори раптом ринуло щось волохати, страшне все в снігу. Кумельгом покотилося прямо на дівчат. Р -р -р. Дівчата завиріщали, сипунули в розпіч. «Ой, людоньки!» Страховисько підвелося на ноги. Звідкинутий назад від межі голови виснулося чорна чуприна Кузьми. Він реготав, аж заливався. Дівчата накинулися на нього з кулаками, почали штовхати під боки, а Кузьма відмахувався, падав у сніг, качався в снігу, як у пухові, рикав му роздратований відмідь, і намагався піймати котру небудь із них. Сміх, виск, веселощі. А Добрині якось стало не по собі. Звідки лязь з-за лісу, з-за білих снігів, враз долинув до нього гіркий запах диму, жіночий зогік, Дитячий плач, тупіт копит, брязкіт шабель і чужий гортанний вигук. Гурак, гурак, спогад, марево. Так, несподіваний спогад, що жив у його пам'яті і не міг вив'ятися з неї, гострим болем пронизав йому серце. Як тихо і гарно навкруги, у якому тихоплинному сні стоїть під снігом. Зелений бір з ірпенем. як ясно сяє в голубому небі золоте сонце, І як весело лунає поробочий сміх, і щастям сяють і в очі очі. Чи ж надовго все це? Він зупинився і стояв задуманий, похмурий, заглиблений у свої важкі спогоди, Аж поки раптом не відчув дотик чиєїсь теплої руки, І ніжний голос сестри не вивів його з холодного тупого заціпеніння. Добрико, Добрику? що з тобою? Що? Розділ третій. Князі. У перший день Великого Посту Добриня з братом Іванком вирушили до Києва. На санях у кожного круглі лазові кошелі з кріцею, репту вівса та чимала в'язка сіна для коней, полотняна торобина житнім хлібом та замерзлим салом для себе. Виїхали в досвіта. Їхали цілий день, а білгородські ворота поминули перед самим закриттям, коли вже добре сутеніло. За Софію повернули ліворуч до садиби тисячського Дмитра. Та не приїхали й сотні кроків, як із завулка вимчав невеликий загін вершників і зупинився перед ними. Передній, мабуть, старший запитав, хто такі? Добриня натягнув віжки. Прррр! Веземо критці до тисячського Дмитра. До тисяцького Дмитра? перепитав старший. І в його голосі прозвучав подив, замішаний на недоброзичливості, чи то навіть на ворожості. А хіба вам не відомо, що боярин Дмитро вже не тисяцький? Новина вразила Добриню. Він цього не знав. Не тисяцький? Як? Чому? Чоловіче, ти що з неба впав? вигукнув старший. Та ж до Києва повернувся великий князь Володимир Рюрикович. Чув про такого? Він довгий час був великим князем київським, аж поки Михайло Чернігівський силою не відібрав у нього престольного Києва. Тепер він, слава Богу, знову тут і замість Дмитра настановив нового тисяцького боярина мажира. «Це новина для нас», – відповів Добриня. «Але справи вона не міняє. Тоді ми повеземо свій товар до боярина Дмитра». «Чекай, чекай!» Старший підняв руку. «Твій голос мені здається дуже знайомим. Десь я вже чув його. Як тебе звати?» «Добринею». «Добринею?» «А ти часом не той Добриня, що разом з татарським посольством прибув до Києва?» «Якийсь час?» Старший мовчав. У густій морозеній імлі його обличчя ледве віднілося. Але Добриня все ж помітив, як раптом вона здригнулося а очі блиснули недобрим вогнем. «Я таки не помилився, це ти, Добриня!» вигукнув він злорадісно. «А мене ти впізнав? Ні! А я доман, пам'ятаєш?»